З моїх нинішніх бальзаків один лише Вася пишається, що сфотографувався біля музею Сталіна в його рідному місті. А мною він не пишається, що я стала студенткою. Та на листи відповім, жаль хлопців, хоча від них жодного живого слова, яке б зацікавило мене. Сказано – плац. Постскриптум. Зараз я чомусь згадала свою колишню однокласницю Галю, з якою ми дружили, коли ще жили у Луцьку. Я добре пам'ятаю той березневий день, коли Галя з'явилася в класі у повсякденній шкільній сукенеці з фартушком. Пов'язана білим бантиком, підійшла до мене і сумно, але спокійно сказала, «У мене вчора померла мама. Вона народила нам з татом братика, але сама померла, а завтра в нас похорон». Ми вже знали від своєї класної керівнички про смерть Галиної мами, і я не могла уявити, що повинна сказати Галі після похорону? Я добирала слова, намагалася втекти зі школи, хотіла захворіти, лише б відтягнути хвилину зустрічі з товаришкою. Я боялася так сильно, ніби сама була винна в цій несподіваній смерті. А тут раптом таке. Дівчинка чомусь прийшла у школу і сама повідомила про своє горе без сліз. Це мене так вразило, що всі чотири уроки, а ми тоді ходили в третій клас, я крадькома із очевидним осудом дивилася на Галю і не розуміла, чому вона така спокійна. Дотепер Думаю про це, але так і не зрозуміло остаточно. Невже в найтяжчому горі, бо що є тяжчим від смерті матері, людина може бути байдужою? Чи це горе так чавить, що людина може втратити відчуття болю, а стороннім здаватиметься, що вона байдужа? Чи це було Дитяче неусвідомлення безповоротної втрати, позначене не смутком, а лише констатацією. Ось я зараз вщипнула себе за руку, заболіло, аж мало сльози не бризнули. А Галю, хіба тоді не боліло? Отже, людський осуд – ніщо – Адже насправді ніхто не знає, що відбувається в людині в час пік. Так, як я і не дізналася, що насправді відбувалося тоді з Галею. Я побачила лише зовнішні прояви горя. Вони мене не задовольнили, і я засудила свою подружку. Думаю, це було неправильно. Березень, 1978 рік. Наші, як дурні, літають у космос, не повертаються, згорають у верхніх шарах атмосфери, задихаються від нестачі кисню, а все одно літають. Хай буде, що для науки – але навіщо летіти в космос, якщо ось, наприклад, половина нашої вулиці не освітлена, а в асфальті можна залишити половину ноги? Я хотіла б відчути користь від космічної науки, не тільки теоретично. Я б не хотіла в космос. Ні, не так. В космосі Побувати я би хотіла і подивитися на землю хотіла б, але якось так, щоб не летіти туди в кораблі. Мені було б страшно, я боюся висоти.